بسم الله الرحمن الرحيم وجئنا لله منز مونکو مئنج و رحمه من يكرهمو الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور umma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun Sifanjema zote za Mwenyezi Mungu haliaumba mbingu na ardhi na akafanya giza na mwanga Kena bade haya, wali okufuru, wana wafanya wengine sawa, wana mula wawam lezi. Huwa aladhi khalakakum min tinin, thumma kada ajala, wa ajalum musamman indah. Umma antum tamtarun Yeyendiye ya kwa udongo Kisha kakufukumieni ajali Na muda malumu uko kwa kitu Na baada ya haya nyinyi mnatia shaka. Wa huwa Allah fi samawati wa fil ardhi ya'lam sirrakum wajharakum wa, wa ya'lamu ma taktsibun. Na yeye ndiye Mwenye Mungu mbinguni na ardhi ni. Anajua ya ndani yetu na nje yetu na anajua mnayo ya chuma. Wa ma Min ayatim min ayati rabbihim Illa kanu wa anha muarizin Na hai wafiki hata ishara moja katika ishara azamola wao mlezi Ila wao huwa wanyakuipanyongo Fakad kazzabu bilhakkila maja WAS AWFA YA ATIM AM BA MAKANU BI YASTAHZUN WA AMIKANUSH HAKI ILPOJIA BAS ZITWAJIA KHABARI ZAYALE WALYAKU WAKIA KEJELI ALAM YARUKAM AHLAKNA MIN QABLIHUM BI قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا وَأَرْسَللْنَّس أَمَا أَعَلَِجِم مِدْْرَارَغ وَجَعَنَّ الْأَنْهَاَ تَجرِْيم مِنْ تَتحقِيهِم فَأَخَّْك النَُّوم Fa ahlakna humbi thunubihim wa ansha na mimbaadihim karnan akharin Je, yeah, awaoni vizazi vingapi tulivu kabla yao Tuli katika nchi tusivyo kueke ni njini apelekea mvuwa nyingi na tuka ifanya mito inapita chini yao Mwishoe, tuka waangamiza kwa madambi yao ناتو كانشا بعدا او جزازه كينينه ولونزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لا قال الذين كفروا ان هذا إلا سحر مبين Nalau Nala utungelikuteremshia kitabu cha karatasi wakigusa kwa mikono yao wangesema waliokufuru haya si chochote ila ni uchawi dhahiru. waqalu law la unzila alayhi malak Walau anzalna malakal lakudia l-amru thum malayun dharun. Nawahu sema mbona hakuteremshi wa malaika? Na kama tungeli malaika basi bila ya shaka ingesha hukumi wa ambri yana hapo wasingeliwa muhula wala kujalna huma lakal lajalna humu rajulun wala labasna kama tungelimfanya malaika bila shaka tungelimfanya kama binadamu Natungeli watili ya matatizo yale wanoyatatiza wao. Walakadistuhzia birusulim min kabli kafahaka biladhina sakiru minhum ma kanubihi ya stahziuun. Na hakika mitume waliyo kabla yako walifanyi kejeli. Lakini wali wafanyia kejeli, wakaja kuzungukwa na yale yale, wali okuwa wawo wana yafanyia kejeli. Allahu Ekbar, Allahu Ekbar, La ilaha illa Allah, Surat Al-An'am, imitirimka maka. Surahihi ni ya maka isipokuwa aya hizi, ishirini istu, ti na 114, ti natu, na mia moja na aruben, mia na hamsini aya zake ni mia moja na tano, Iliteremka baada ya surat al hijr na surahi tukufu imekusanya maana zilizowekwa mbal imbali kamefuatavyo. Kwanza imewazindua watu wa uzingatie ulimwengu zilio yake zinyi ubora wali ya uumba, na dalili zilioomo yake zenye kuonyesha ubora wa aliyeuumba na utukufu wake na umoja wake wa pekee na kuwa yeye hashirikiani na yeyote la katika kuumba wala katika kuabudiwa wala katika dhati yake Pili na imekusanya visa vya baadhi ya manabii na ikaanza kwa kisa cha Ibrahim alayhi kwa kubainisha kwa alichukua maana ya ibada na tauhidi kwa kuchungua ulimwengu na kufuwate yaliyomo ndani yake naye alianza kwa kupeleleza nyota kisha mwezi, kisha jua na akamalizia kwa kufuata ibada ya mwenyezi mungu peke yake tatu na ikapelekea macho ya angalie ajabu za uumbaji na vipi mambo yanavyokuwa, ikabainisha vipi kilicho kihai kinyevu kinatokana na kisichokuwa na uhai kikavu Na vipi mbegu inavyopasuka na ukachipua mmea. Nne, Na sura hii imezitaja sifa za wapinzani na vipi wanavyoshikilia ndoto zao zinazowatenga na haki na zinazoapotosha. 5. Na ndani ya sura hii umebainishwa uhalali wa vyakula alivyohalalisha Mwenyezi Mungu Mtukufu na upotovu wa washirikina walivyojarimishia wenyewe bila kutegemia dalili yoyote. Na vipi wanavyomnasibishia kuharamisha huko Mwenyezi Mungu aliyetakasika. Na ndani yake yamebainishwa mambo haya ambayo ndio muhtasari wa Uislamu na tabia njema za kusifika. Mambo yenyewe ni kuharimisha ushirikina, uzinzi, kuua mtu, kula ya yatima, wajibu wa kutimiza vipimo na mizani, kutimiza waalifu, kutekeleza ahadi, kuwatendea wema wazazi na kukataza kuwazika watoto wa kike nao wa hai. Kuhimidiwa yani kusifiwa na kutajwa kwa wema ni kwa Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi na akaumba kwa kudra yake giza na mwanga kwa manufaa ya waja wake na kuambatana na hekima yake. Tena pamoja na neema zote hizi nzuri hawa makafiri wanakwenda mshirikisha Mwenyezi Mungu na wakawafanya wengineo ni washirika wa Mwenyezi Mungu katika ibada. Aya hii tukufu ni ishara ya ubora wa Kuumba. Na ubora wa Kuumba unaonyesha umoja na upweke wa Mwenye Kuumba na utukufu wake. Kwa ni mbingu na nyota zake, na sayari zake, na jua na mwezi. Vyote hivyo ni ushahidi wa umoja wake. Na ardhi na vilimo ndani yake navyo ni wanyama mimea na visio na uhai na milima na mabonde na rutba na ukame na vilioo chini ya ardhi madeni magumu na yanotiririka na bahari na vilioo ndani yake kama lulu na vilio hai vyote hivyo vinaonyesha umoja wa mwenyekumba na giza la kila namna kama giza la jbali na bahari na mapango na ukungu uliofunga moja kwa moja hata mtu akiutoa mkono wake anakaribia kuasiuone pia vyote hivyo vinaonyesha ujuzi usio kuona mfano wa kuanzisha kuumba wa Mwenyezi Mungu aliyeviumba halikadhalika nuru na sababu zake mbalimbali mbali, kama nuru ya jua na mwangaza wa mwezi na mwangaza wa nyota Vyote hivyo vinaonyesha uanzishaji wa Mwenyezi Mungu wa kuumba bila kiigizo. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuanzeni kwa kukuumbeni kutokana na udongo. Kisha akamkadiria kila mmoja wenu anazama maalum za uhai. Kisha uhai huo unakwisha kwa kufa. Na muda maalum uliowekwa wa kutoka kaburini uko kwa yeye pekee. Kisha tena enye makafiri Mnabisha uwezo wa Mwenyezi Mungu kufufua na kustahiki kwake pekee yake kuabudiwa. Nani yeye peke yake anastahili kuabudiwa katika mbingu na katika ardhi? Anajua kila mnachoficha na mnachokionyesha. Na anajua yote mnayoyatenda. Naye atakulipeni kwa hayo. Wala washirikina hawaletewi ishara ya katika ishara za muumbaji wao zinazoshuhudia umoja wake na ukweli wa mitume wake ila wao huikata na kuibeza ishara hiyo wala hawaizingatii wala hawaitii tima anani. Wao wamekanusha kanusha kurani ilipuajia na ilhali hiyo ni haki isio changanyika na upotovu. Basi ya tawapata matesu ya duniani na adhabu ya akhera kama iliveleza kurani. Na hapo utawabainikia ukweli wa onyo lake walilokuwa wakilifanya maskhara. Hivyo wao hawajui kuwa kabla yao tuliwangamiza umati kwa umati. Tuliwapa sababu za nguvu na kuselelea katika nchi tusizopata kukupeni nyinyi enyi makafiri. Na tuliwakunjulia rizki na starehe. Tukawateri mshia mvua nyingi ili katika maisha yao. Na tukaifanya mito inapita chini ya majumba yao ya fakhari nao basi wasishukuru kwa neema hizo kwa hivyo tukawaangamiza kwa sababu ya ushiriki na wao na kukithiri dhambi zao baada yao tukawaleta watu wengine waliobora kuliko wao ewe nabii hata tungeli kuteremshia dalili ya ujumbe wako iliyoandikwa katika karatasi na wao wakaiona kwa macho yao na wakahakikisha kwa kuiweka mikono yao juu yake basi pia wangelisema kwa chuki tu hichi tunachokigusa si chochote ila ni uchawi tu tena wanasema tunataka Mwenyezi Mungu amteremshie malaika huyo anayedai utume amsadikishe na lau kuwa sisi tungeliwahitikia hilo ombi lao tukampeleka malaika kama walivyotoa shauri kisha wakafanya inda yao wasimuamini, basi amri ya kuangamiza ingeshapitishwa tena hao wasingepewa muhula hata chembe na kuwa tungejaliya huyo wa kumuunga mkono mtume ni malaika kama watakavyo hao basi tungelimfanya katika sura ya mwanadamu ili wapate kumuona na kufahamia naye kwani wao hawawezi kumuona malaika katika sura yake asili tena mambo yangeliwatatiza na kuwadanganyikia kwa kupelekewa kwa sura ya mwanadamu na tungeliwatia katika makosa yale yale yaliowazonga Kauli hii inaashiria maana ambayo wenye elimu ya kisasa wanaitaja. Wenye elimu za mambo ya kiroho wanasema kuwa roho zina mwili hafifu, mwembamba na mwepesi, mfano wa ngamba. Nazo hazidhihiri wala hazionekani na hayumkiniki kuonekana roho ila zikivaa huo mwili. Na malaika hawana kiwiliwili. Katika viumbe vyote vya kiroho malaika ndio hafifu kabisa kushinda vyote. Na hayumkini kuonekana ila kwa sura ya mwili na huu mwili ndi unakuwa kama mwanadamu. Ewe na makafiri waliwafanyia mashara mengi mitume wa kabla yako adhabu waliowanya nayo mtume wao iliwazunguka hao wafanya washara na kwanza hayo nndi waliokuwa waekejeli